رسول الله والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين زاهر بفضل الله جل مشاؤه اذنني مسالوات السلام على رسول الله وصانيك محمد صلى الله عليه وسلم Kaja uzrišana Allah subhanahu wa ta'ala Ya eyyuhal ladhina amanu Taku Allah na haqatu fati Fala tamu tunne illa wa antum muslimo Ovi koji verjete Bojte se Allah jalla šanuhu Istinskom boguboyaznosti Nemoj tumirati Wasim kaupravi muslimani Allah subhanahu wa ta'ala Molimo da nas učini odani Koli se boje istinskom boguboyaznosti odani Koli čumrieti Samo kaupravi muslimani Molimo da subhanahu wa ta'ala Da nas učini odani koji će iskreno slijediti sunnat njegovog minjenika i njegovog poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam da subhanahu wa ta'ala da nas imertvi na tome draga breću u našem prošlom predavanju smo govorili o jednom bitnom evo da kažemo jednom od najbitnijih, najzračajnijih događaja u historiji islama a to je bitka na bedru iz posanikovih sallalahu alaihi wa sallam doba koja dobio na ovoj bitki vidjeli smo kolka je bilo važno s ovej bitki a to je kada posanik sallalahu alaihi wa Allah subhanahu wa ta'ala kućiva daud Allahumma imtehalik hadih ila isaabe la tu'budu fil abd Allahu dragi ako ova skupina ova grupa muslimana nestane ako izgeli neće imati na zemlji ko da te kao je hadis Allahu sunejk salallahu alejhi ve sellem ukog kaze lahudhulun nar ahad badra tanieče badra dotaknuti da neče u vatu u teslo jehannem uč ni ko odani koji su učesnici na badru o velikoj bitci to je bila bitka na badru draga braćo pošto kaže ove bitke su sada stabile nakon ovog događaju. A je e tako mušljike u Mekki zadesio veliki musive. Zadesio veliki veliki. A se onog sna kojeg je vidjela Artika, čerka Abdulmut Taleba, u kojem je vidjela onoga konjanika, koji je bacio stijenu, koja se raspukla i kaže da nije, bilo kuće, da nije bilo kuće u Mekki, a da nije uju nju ušao jedan to kamen. To pa Što se može protumačiti, znači, da nije bilo ili da neće biti u Mekki. Svarno, Mekki, njerne je kuće, a da u nju nije ušao, šta? Da u nju nije ušao u musivet kod ove velike bitke, a to je bila bitka na Bedru. Sada imamo jedan period, a to je između bitke na Bedru i bitke na Uhudu. Bitka na Uhudu je također jedan od velikih događaja u istoriji sam, međutim, ako budu da, uz Allahom s.w.t. pomoći, draga brać, o ovom događaju događa ćemo govoriti sljedećim. Međutim, vičeras ćemo govoriti onome što se je desilo između bitke na Bedru i bitke na Uhudu. Jer u ovom periodu koji nije bio toliko ruka, bio je <coughs> to je u stvari jedna godina, jedan mjesec. To je u stvari jedna godina, jedan mjesec jer bitka na Bedru je bila kada druge godine je poviđi u kojem mjesecu? U kojem mjesecu? U mjesecu Ramazana. A bitka na Uhudu je bila trećoj godine je poviđi u mjesecu kojem? U mjesecu Šavalu. Mjesec Šavalu koji dolazi odmah poslije, odma poslije Ramazana. Znači jedna godina jedan mjesec je bila znači razlika odnosno vremenski period koji je bio između je dvije bitke međutim pored ovog malog perioda pored ovog malog period, pored malog ovog perioda znači tu je bilo trilke oko sedam vojnih poboda sedam vojnih poboda od strane Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem pa prva bitka koja je bila znači da kaže da manje bitka to je bila bitka zvana bitka Bene Sulaim bitka zvana Bene Sulaim u ševalu, druge glede, kojiđer u svar, nekoliko, znači samo u prilike sedam dana neku bitki na bedu, do posanika sallallahu alihi wa sallam je došao haber, došla bijez da pleme ben Muzulim i želi da napadi u Medinu. Pa je posanika sallallahu alihi wa sallam kada je do njega došao ovaj haber, kada je do njega došao ovaj haber, odišao sa 250 kojenika, sa 250 kojenika, sa 250 muđahida, direktno, direktno na mjesto, odnosno tamo gdje Je živi ovo plam. I kada je posanik sallalahu alaihi wa no sallam došao, ovo plame bilo bilo več pobjeno. I posanik alaihi sallalahu alaihi wa je tu zarobio kupi 500 sto deva, bio tu je borabil tri dana, kao što je bi običar posanik alaihi sallalahu alaihi wa sallam poslije bitki i vratio se za te umedio. Poslije toga dolazi događaj sa plamenom Benu Aynuka. Benu Aynuka. To je bilo jedno od židovskih plamena o kojem ćemo govoriti, kojem ćemo govoriti kasnije i pa se također tada takođe dolazi u Bilisko jednog velikog glavešinjskog, jezdovskog, to je bio taj 10 čemu ćemo takođe govoriti. Od ovih manjih bitki se desila takođe bitka As-Sabik, bitka zvana As-Sabik koja je bila u mesecu Zulhacca druge godine po hidžri. A onda se desilo, na znači, čemu vidimo također jedan od posledica bitke na Bedru, to je bilo da se Abu Sufjan zarekao, odnosno zakleo da se neće kupati. Da se neće šta, da se neće kupati, da neće negova koža dotaknuti vodu, sedok ne povede bojsku proti Mismara, sedok ne povede bojsku proti Mismara, odnosno proti Muhammeda sallallahu alaihi wa sallamu. I kako bi ispuniti u svoju zadretu, pobjeroj bojsku na Medinu. Međutim, to je da bio, bio jedan, da tako kažem, kukajučki napad, gdje su so samo došli u jedno naselje koje bilo glizu Medine, ubili su klub tvojice tvoj ljudi, zapali su, zapali su jedan pavnik i pobjedli su. I po stanju sallallahu alaihi wa sallam je izašao, poslanika Arisa Ratu Osana izašao i za njima, međutim oni su bili veći pobjegli. Poslije toga dolazi bitka The Amr, to je bilo od najvećih pogoda poslije. Ovaj, jedan od najvećih poslanikov sallallahu a nevi sada vojnih pogoda prije Uhuda, a to je bilo da je poslanik Arisa Ratu Osana poveo 450 ratnika, odnosno 450 uđahida, kako bi se sukobio sa jednim plemenom i kada je došao, znači nije došlo do rata, znači kada je došao do mjesto gdje je mislio da će se sanjima sukobiti, nije došlo, do, nije došlo do rata. I poslanika, alaihissalatu wasalam, je na ovom mjestu prevao čitav čita mjesec. Poslije toga dolazi bitka Bahrad ili Buhran, također je poslanika, alaihissalatu wasalam, povoda, i onda poslije toga dolazi povod za ibitna harise. Za ibitna harise, o čemu ćemo reći na kraju, ali to je u stvari bi jedan direktan povod za bitku na hodu. Međutim, od svih bitaka i povoda, poslanika, alaihissalatu wasalam, u ovom periodu, Dakle, radiče zadržaćemo se na događajima odno na bici ili na okoljenju i isterivan iz Medine židovskog plemena koje se zvalo Banu Qayqa. Dakle, radiče Poslanik alejselatu vesselam kada je došao u Medinu. Poslanik alejselatu kada je došao u Medinu pored uskimana koji je zatekao u Medini zate koji pucito. Poslanik sallallahu alejhi po vesselam je tu zatekao u Židovi su bili podijeljeni u tri plemena. Židovi su bili podijeljeni u tri plemena. Za koja su bila teha tri plemena? Koja su bila tri židovska plemena, koji su živili u Medini i u Medini? Benu Kajnuka, benu Nadir i benu Koreida. Znači, to su bila tri židovska plemena, koje su živili u Medini. I, draga vreći, pogledajte, iz ovog događaj ćemo vidjeti pravednost i lepotu Islama u obhođenju prema ljudima Ta kažemo koji nisu iste vjere kao što smo, mi kao što smo muslimani. Gremljamo da će Allah, poslanik, alihi salatu wasalam, kada dolaze u Medinu, zati čove židovi, koji su još otprije bil, sa ulici Medinu. I sad ima od prvih stvari koji je poslanik, alihi salatu wasalam, učinio kada je došao u Medinu, kada je učinio hijjud, pored izgradnje mestjuda, gdje će muslimani obaviti namaz, jeste da je napravio sporazum sa židovi. Jeste da je poslanik, alihi salatu wasalam, napravio sporazum sa židovi pa tako postoji nešto što se zove znači u islamskoj terminologiji vi ste sigurno otom učili nešto što se zove medinska povelja znači to je taj ugovor iako kod islamskih historičara hadisa postoji govor o vjerodostojnosti ove povelje o vjerodostojnosti sve ispisa međutim veliki proučinjaka je na samom mjestu da je obvoljeno osnovo i između ostalo znači tekst ove povelje tekst ovog ugovora idu međutim ja bih želio samo da iz, da spomenem da izdu i nekoliko stvari način na koji je posranji sallallahu a.s.m. se obhodio, odnosno na koji način je tijelo da se obhodi sa židovima koji su bilo medijini. Znači, pazite ovo, imajući obzir da su židovi kao narod, narod na koje se Allah djelašanu nasrdili. I narod koje Allah djelašanu proklare. Treba da braći Allah djelašanu kada govorim u Kur'anu o židovima, govori da su to bili narod, da je to bio narod koji je ubio u svoj posranjitini. Znači, zamiste tog nevjerstva i te oholosti, tog kufra, ne su židovi, kada bi dolazili poslanici njima, od Allah subhanahu wa ta'ala ubijali slu. I čega? Zato što nisu tjeli da to da im zeli. Poslanik ali, sr.a. je znao prirodu tog naroda. Međutim, opet, imajući narod, da će taj narod, s obzirom da su bilo dehluli kitab, da je znači njihova vjera u osnovi, da imala veze je sa nebeskim obara. Muslimani, poslanik ali, sr.a. su imali nadu, da će oni prijimiti vjero I posanje kada dolazi u Medinu pašte, pravi ovaj sporazum sa židovima. Izmađu ostalo što stoji to sporazum, jeste da se kajeli da su židovi zajedno sa muslimanima, ummetul wahide, da oni predstavljaju jednu zajednost. Da su oni šta? Da su oni jedna zajednica. Pogledaj tove pravednosti, pogledaj tove mudrosti, znači da... Osanik, alaihissalatu wasalam, sanima pravi sporazum, u kojem se kaže da su muslimani zajedno sa židoima, normalno, znači sako ne se potpisu u govor, da su jedan narod, jedan zajedno. Također u toj pobele, u toj ugovoru stoji, i kaže se šta? Znači, kaže se još, znači izmađu ostalog što stoji, jeste da je bejna hom, nasru, ala man haraba ahl havi i da oni koji se suprostavi u ovoj pobele. Šta? znači onima koji nisu muslimani, znači koji nisu potpisnici ove povedje, da će se potpisnici ove povedje da će se medusobno potpomaniti. Nači ako neko napade židovi, židovi muslimani i šta? Muslimani će braniti. Ako neko napade muslimani, židovi će također učestvovati u odbrani muslimani. To je dir u onom što je po sanih sallallahu a. m.a. m.a. braću potpisuo sa židovima, odnosno sa nulicima i b.m.a. Znači, Iki židovi kao narod na koji se ulazi rešavljaju na srdi i коли sú vini poznati potom je da krši ugovor Allah subhanahu wa ta'ala kaže a wa kullama aahadu 'ahdan nabadahu fariqu minhu tjestati put kada potpišu ili kada daju ugovor kada daju zavet jedan broj niti taj ugovor star jedan broj niti taj ugovor prekri Allah subhanahu wa ta'ala kaže da će roladu nego čak staviše vecina njih Prvo plame, kao što kaže Katadija radijallahu ta'ala anhu, koje je prekršilo ugovor sa postanikom, alihim, salatu, masalam je bilo plame benukajnuka je bilo plame benukajnuka je jednog, draga braću jednog od ova tri, jednog od ova tri plame kako je došlo da su oni prekršili ovaj ugovor ovo plame benukajnuka je ja unutar Medine imalo svoju pijacu imali so su suk koji se zvao suk so, benukajnuka imali su so pijacu koja je znači bila bi A tako sebi ljudi Gisham u svoj siri da jedna žena muslima da došla bi Laha, kadima ila suq i banja i Laha. Znači da došla da prodaja robu, znači do njera ila da prodaja na uopijac. A tih židovi, koji subeili tu, koji supradavali zajedno sa njom, kajže, fađalu yuridunaha ala kashpe vodhih. Pa sutra želi tjeri suodni da otkrije svoje liđe. Da da bratu muslimanke u prvom vremenu znači što je bio adet što je bio običaj shodno obljeli Kur'an jeste da su takođe pokrivale lice i oni veliki poznanici koji kažu da pokrivanje lica u islamu u islamu nema osnove znači vide moje da i toga jer iz života Allaha poslanika alejhi salatu ve selam učiju upravo tobi bas ete pa jealur yuriduna ala kashfi wajha pa su oni tražili od nje da šta da otkrije da otkrije svoje lice pa abad što ona nije htjela da uči Pa jednom prodavca, koji bi koji prodavao nje, je kaže: "Stidno ili nešto zabio za njim odiću." Wa hiya qatilaton, a ona zato nije obraćala pažnju, znači dok je sedela, sa nečim je nešto zakačio za njim odiću. Farama qamat inkashafat sa'atuhā. Pa kaže kada ona usla, kaže otkrilo se, otkrio se stidni dio, njen stidni dio tijela. Znači pokazao se njen avet. se židovi bitada Pa se židovi tada šta? Židovi se nasmijali. Fasahad. Pa ona, pa se ona šta? Znači se zaderala, brislula kada je vidjela šta su sa njim moradili. Tada je skočio da od muslimana koji je tu bio blizu i ubio je ovoga trgovca židova. I onda ustali židovi, ljubili se muslimana i onda je došlo da kažemo fa loqa ašar me i na muslimina u benji kajvuka. Pa je došlo, <coughs> dosla, došlo do zla, odnosno je do sukoba između plemana benju kajvuka i između muslima. كأنه تو ذا كأنه زابيل اشى بودابو دو سوم سنانو فصني عليه الصلاه والسلام دار زي درت نو باي دوجا دور فصني عليه الصلاه والسلام دار زي درت نو واميست يقبلتشه ابن عبد اسد الله تعالى عنه ده عليه الصلاه والسلام وبراته يهودينا إذا ين يا معشر يهود يا معشر يهود اسلموا قبل ان يصيبكم مثل ما اصاب قريش Božitovi, primite islam primite prije nego što vas zadesilo što je zadesilo u rejšenju. Primite islam prije nego što vas zadesilo što je zadesilo u rejšenju. Je Jer s oni s ovim ugovorom činili šta? S ovim dijelom su uradili šta? Oni su prekinuli ugovor. Oni su prekinuli ugovor koji je bio između ovoga plemena i između muslimana. Allah subhanahu wa ta'ala, draga vraća, od prevednosti islama, jesli da muslimani, kada potpišu ugobor saniki, no, znači da nema krešenja ugobora. Međutim, znači, hoče osvrat na to, da muslimani tako da, kajem, budu prevarani od svog neprijetlina, na osnovu toho pustiva ali ugobora. Normalno da neće bude prevarani. I zato Allah subhanahu wa ta'ala sabrača svojom kusanihku, alaihissalati vissalam, surim faal, i kaže wa ima tehafanna min qovmini khijanatan fa ambil ala sva. A u kolko sa tiho Muhammeda bojish od naroda sa so, kojima se ugovor da će te, te prevariti pa i ti prekrši taj ugovor ako se ti bojiš o Muhammed, kaže Allah subhanahu wa ta'ala da će oni ugovor onda ga i ti prekrši to jeste ako ima dokaza do ako ti dođi u do dokazi pojupućuju na to da taj narod hoće da prekrši ugovor onda ga i ti slobodno prekrši inna Allahe la yuhabbul khahine kaže Allah subhanahu wa ta'ala ali Allah ne voli one koji šta koji baraju i zato draga braću, naša vera Če kada su pitanju nebija rejt, ne muslimane. Graja nae, nae maanatu i na pravednosti. I zato kaže burži kwasanika alaihissalatu wasalamu hadisu, kwa je zabila je muslim, u sorg sahihu, kwasanika alaihissalatu wasalam kaže li kulli ghadirin yawma la qiyamata li va'u ni u'arafu bihi. Saki ona je koji prekasi ugovoru. Kwasu skažu un komentaru u hadisu, pa makar bihlo, pa ma nebija ničima. Ima čanasu njimdaanu zasta. Imaće nas u njem danu Nešto što Nešto ga počemu će se prepoznavati. I bit će rečeno Ovo je pravara tog i toga. Ovo je pravario taj i taj narod. Znači pogledajte pravednost Islama kada je u pitanju poštivanja govora. Međutim, vidimo, ovdje imamo kuranski ad. Allah subhanahu wa ta'ala se obraća posljedniku salatu. Sada mi kažemo što, ako se bojiš od nekog naroda će prekršiti u govor, da li ti prekrši. I to je upravo ono što se ovdje nesilo. Jirratimu sanomu predaju, od katadir radiallahu ta'la anhu da je plema bednu, kaj mukabehilo, prvo plema koji prekishlo ugovor sa pasanikum sallalahu alayhi wa sallam Joda se desilo, da je pasanik sallalahu alayhi wa okupio i da je msi obratio Joda je pasanik alayhi salatu wa sallam obkoli ovo pleme. Pasanik alayhi salatu wa sallam posta toga ušewalu druge godine pohijil jebkoli ovo plema koje terajalo pekne za'na obkoli ovo plemena je terajalo pekne za'na I tada dolazi do izražaja uloga monafika koji se zove Abdullah ibn Ubej ibn Salulu. Abdullah ibn Ubej ibn Salulu. Jer ćemo također ponovno vidjeti potu poslanikov <coughs> odnosa prema ovome koji bio čakšta, koji bio monafik. Pa je došlo, kada je poslanik alaih i salatu u koli ovog plemen, došao Abdullah ibn Ubej ibn Salulu. A on je prije od prilike, možda mjese iz dana prije dokađa je bio primio islam, došao je po saniku sallallahu alaihi wa sallam i rekao mu ahsin firma valija, lijepo postupi prema mojim štićenicima, lijepo postupi prema onima sa kojima sam ja imao ugovor. Jer bio običaj Araba prije toga da je pleme sa plemenom, šta? Da je pravilo ugovor, da je pravilo tahalu, da su pravili ugovor ukoliko se desi neš, nešto o ovome plemeti, da će drugo plemet interveni sada bih da, da mu pomogni. Pa je ovde došao obaj monafik i rekao poslaniku alaihi salatu wasalam, ahsir prima valihe. Lijepo se ponesi prema mojim štićenici. Znači, traži odet poslanika alaihi salatu wasalam, ne uslobodi. Znači, da ništa neuladi prema njim. Pa je poslanik alaihi salatu wasalam se so okrenio. Pa mu je ponovo rekao, ja muhammed ahsir prima valihe. O muhammede, lijepo se ponašaj i lijepo se hodi prema mojim podanici, prema mojim štićenici. Pa se poslanik alaihi salatu wasalam ponovo okrenio. Pa je ufatio U koj ruk u posanika sallalahu aleyhi wa sallam prstog štid i rekao ja Mohamed ahsi bema valija. O Mohamede lije koja se ho odnesi, odnosi kamalima. Pa se posanik sallalahu aleyhi wa sallam tada najutio. Zavrstava je dolazi posanik ihvatao posanika aleyhi wa sallam. Dolazi ovaj munafih ihvatao Allah u posanika aleyhi wa sallatu wa sallam. Pa se posanik aleyhi wa sallatu wa tako da mu se na licu vidio šta? Da mu se vidio srba. Pa mu je rekao, ar pusti Pa mi rekuo, وَاللّٰهِ لَا قُرْسِلُكَ حَتَّى تُحْسِكِ مُوْعَلِي Tad mi Allah nečete pustiti, sedok lipo ne postupiš pre Manima. To je se, sedok ti ne pustiš. A u psalanih alaihi s-sala'u s-sala'u s-sala'u s-sala'u s-sala'u s-sala'u s-sala'u s-sala'u s-sala'u s-sala'u s-sala'u s-sala'u s-sala'u s-sala'u s-sala'u s-sala'u da izađu iz Medine, znači je rekao znači neka samo izađu iz Medine i neka ne, ne budu stanonici blizu Medine, neka ne budu, neka ne stanio blizu Medine. I su znači iselili se u šam, iselili u šam kao što ćemo također kasnije vidjeti kada je kada je govoro plemenu nadir da se također iselo u šam. I Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'an, kada je drugom plemenu kome govoriti, kaže uh, li li auvali l-hašr Nači oni je tamo. Nači šta Allah dželle džalaluhu u suri Hashr govori da su tamo otišli. Nači prvi, nači nije prvi je Hashr. Nači to je šaret u Kur'anu da će se, nači da će Hashr, da će okupiti ljudi na su danu biti na području Be, na području današnjeg Šama, na području današnje, na području današnje Cile. I sad je dosta da to sarađuje. Al-Sham, ya ardu al-mahshar, al ardu al-mahshar, Sham je mjesto gdje će ljudi biti proživeni, znači mjesto gdje će ljudi biti proživeni. Kao što imamo još veliki drugi broj hadisa u kojima se govori o vrijednosti, u kojima se govori o vrijednosti Šama. I onda su židoli plemena Benjuka i Nuka otišli, otišli su gdje u Šam i nisu tamo bili puno i većina nisu pomerli, većina nisu pomerli u tom, znači u tom djelu Šama gdje su otišli da žive. Međutim, draga braću, u tom, da kažem, u tom momentu kada se Abdullah i obraća uposaniku alihissalatu wasanah nad obih jidova imamo jedan drugi, da kajemo jedan drugi momenat kada se ashab, koji se za Ubadi ibn Samit radi Allaho ta'ala na jedan potpuno drugači način odnosi, nego što se ponia Udullaha ibn Uba ibn ibn Samit radi ta'ala min draga obraća, bih jedan upoznatih ashaba Allaho uposanika sallam Allaho alihissalama, jedan upoznatih ashaba Allaho uposanika sallam Allaho alihissalama, jedan upoznatih ashaba Allaho ibn Uba ibn Samu, Kada se ovu adesenu sa plemanom bennu uqaynu ka' Ubali ibn Samite takođi pripadao plemanom koji imalo ugobor, odnosno tahavuk sa sa bennu uqaynu ka' Mađuti, on nije tražio kao što traže tražio Abdullah ibn Ubay ibn Sarul da se plemanima postupi drugače nego što je toho propisa Allah subhanu wa ta'la njegovu basalika alaihi s-salatu drugače nego što je tiho Allah basalika alaihi salatu wa s-salam, Ubadi ibn Samet radiyallahu ta'la anhu dolazi Allah, Allahu -nice, Allahum in posaniku sallallahu alaihi wa sallam i kaža mu, ya Rasul Allah ata walla Allah wa Rasulahu sallallahu alaihi wa sallam Allaho posanice ja sam prijatel odnosno, ja sklapam prijatelstva sa Allahum i njegovim posaniku alaihi sallatu wa sallam va abara'u min harfiha ula'i kuffara, a odričen se sporazuma kojik samimo sa ovim naviernicima, a odričen se عند الله سبحانه وتعالى قبطة عنه أولياء وبيضيه وبيضيه آيتي سورة مايدة أتو إيدي الله جل وشعه مكاجة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصار أولياء وفي أميث نمويت أزمت الكرش يعني جدوا إذا بعضهم أولياء بعض ونسوا يدني دردهم الزاشتتنيك ومن يتولوا مينكم فإنو منهم أولي أدوارس ويبود أزمت أزمت أزمت أزمت أزمت Inna Allaha la yuhibbu, inna Allaha la yuhibbu al-qawm al-zalimin. A Allah navri, vidimo da ovim povodom bivaju objavljeni oviki kuranski, oviki kuranski šta? Oviki kuranski ajet. Знаči, isto kao što smo petko nimo, tvrd malo proze poručio. Isto kao što smo petko normalo onog momenta kada je bosanik salat wa salam. Okpio židove da Allah subhanahu wa ta'ala objavio ajete i sure Ali Imran, a to je kada se obraća posanika alihissalatu wassalam. Znači vidimo sršta se, se jesanima desa. Međutim, prijevog događaja je objavljen ajed koji je o njima govorio. I znači tu vidimo isto ona, one je stvari o kojima smo govorili prijateljim, a to je kako je posanika alihissalatu wassalam u bavjuštavu nekih stvarima koji je sredevski budućnost. Pa Allah subhanahu wa ta'ala onda kada je, kada je okupio Kada je posanik ali i sara to se nam okupio židove napijat se bednu kainu kaa i kada imi reko primite isna prijeni gošta primim što vas zade ono što je zade si šta su oni rekeli oni su rekli ya muhammed la yagurranneke min nafsica enneke katelte nafara min Kurejšin o muhammede nemoj da te zavara što si se sukobio sa nekim ljudima izplemenu na Kurejši la ima lahum ila koji nisu znali kako da فَإِنَّكَ لَوْ قَاتَلْتَنَا يَرْتِي اَكُوْ سَبُودِ يَجْبُرْيُوْا پْرَتِوْنَاسِ Pola de la teštama kažu kyan juda l'islam nabednu ka yuka Kuj sujibiru medinu sallahu yi puhussalikum alihissalatu wa sallam Saka min puhussalik alihissalatu Vidio bi šta? Da smo mi pravi ljudi. Vidio bi da smo mi pravi muštarci. I vidio bi i znao bi da se nikada nisi sreo sa ljudima ko što smo mi. Znači pogledajte u srcu Medina, on se obraćaju po staniku alihi salatu wasana i kažemo, ne boj te zavara to, što si pogledajte, što ste pobijedali te mušljike na vedru. Jer kada bi se protiv nas burio, vidjeli vidjel, bi vidjel, onda ko su pravi muštarci. I onda Allah subhanahu wa ta'ala objavljiva ajeta i sura Ali Imran, De sobra džaposaniku alehis salatu ve selam, kul lil ladina kafaru satughlabunu wa tuhsharun ila jahannam wa bisa al mihad. Računim ako je nevjeruje, to je sa zidovima. Zidovi mi spremena bendu kainuka, satughlabunu. Bice jahannam. I, jahannam. Na čumri je I jahannam je radi što mihad. A kako li je loše? Allah dželalu shan od pet se a po wszystkim no żydove nam o co siedzieli na betach i spomnijcie jakie od keramie ta bedra pokazał allah subhanahu wa taala kad kana lakum ayatan fi fitain taqatan Va okhra kafira يرونهم مثلي مرائي العين. A druga je bila kakva nevjernička. Ike Allah subhanahu wa ta'ala sta يرونهم مثلي مرائي العين. Nač je znači, druga je bila nevjernička koja je ovu prvu vidjela mnogo brojniyo. Vidjela je mnogo brojniyo, to jesta mislili su da su duplo duplobrojni nego što su stvari bile. Drugav breću to je bio jedan od karaneta na bedru. Nismo ga spomenuli kada smo govorili o bedru, madjukit spomenućemo da sada s obzirom majetima Jis Allah subhanahu wa ta'ala između ostalog obraćaj židojima i podsjećaj na ono što se desilo nabed. Pa im kaže, tu vam je bio jasni dokaz kako Allah subhanahu wa ta'ala pomaže mu'mine, kako Allah zarašanu daje pobjedu pravnim, iskrenim, istinskim vjernicima koji veruju v Allaha subhanahu wa ta'ala, koji su pokorni Allahom subhanahu wa ta'ala, koji slijede Allahove poslanike, koji slijede posljednje Allahove poslanike Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. Ma čutim to, što vi nećete da verujete, To što mi nema, to je to je vaj problem, to je problem židova. I druga breču, Allah subhanahu wa ta'ala na mnogih, mnogih, mnogih, mnogih mislimov Kur'an i Pasanika, alihissalatu wasalam, govore o židovima i o sabinama židova. Misaki put, kada na namaz učimo Fatihu, učimo ghajri al makdubi, alihim, alabdari. Allaho put i To je put koga? Put Pasanika. Put Pasanika Mohameda, sallallahu alihissalama. Načit rajimo qud Allaha subhanahu wa ta'ala na nasu putina praipu. A ne na put, na ne na kweisi se nasabdiu. Imam Mahmada, suho musmedu, ibn Abbas, radiallaha ta'ala anhu, sebele dosta nimlanca, prenosla, sebele nio hadis, ukoj apasaniq sallallahu alaihi wa sallam kaje, al-maklum alaihim al-yihud. Oni na kweisi Allah jala shanu nasabdiu. Ukojim Allah jala shanu gomori, bi'u, kur'anu, kaje tosu al-yihud. Kaje poži apasaniq alaihim sallatu, sallatu su židotu. A oni koji su zavutali, to su šta? To su Nasara, to su hršćani. Znači, pogledajte, na svakom rekaju tražimo da Allaha subhanahu wa ta'ala šta? Da nas uputi na pravi put, a ne na put, put židova i put hršćana. Zbog čega Allah dželšanu ovdje židova naziva one na koje je Allah na nasrdio? A hršćana naziva da su zablodi. Zato, draga braćo, što su židovi znali, a nisu po tome da postupaju. Židovi su znali sredi. I zato Allah subhanahu wa ta'ala u njima govoreći kaže Oni znaju poslanika alaihi salatu wa salaam. Ko što znaju svoje sinove. Ko što znaju šta? Ko što znaju svoje sinove. Saki čovjek zna šta. Može da ne zna ovoga. Međutim zna kakav je njegov sin. Zna njegove osobine. E tako su što židovi znali osobine poslanika alaihi salatu wa salaam. Allah subhanahu wa ta'ala kaže da ga znaju kao što znaju šta? To što znaju svoje sinove. Međutim, pored svega toga što su znali da će se pojaviti poslanik Muhammad sallallahu alaihi wa sallam i da će biti među alapima. Što njima nije bilo drago. Što nima nije bilo po žene. Pored pa svega toga što su vidjeli, živjeli sa poslanikom alaihi wa sallatu wa sallam, vidjeli tu bitku. Vidjeli tu bitku na bedru. I vidjeli što se je desilo. Međutim, opet, Ohoros i Kibur su ispriječili da pobjeroju da krenuo puta istra. I zato pogledajte ovdje da se dotaknem ovoga, a tu je još jedan od kerameta koji je bio na bed Ko cemu Allah subhanahu wa ta'ala takođe govori u suri An-Fa'la. A to je ka sobraču apostaniku alihi s-salatu wa al s-salam kaže idh yurika humu Allahum fima namika qalila. Kaže yunda kadatije Allah jala šanu muslu kadatije pokazao kao malo broj nas kupna. Kadatije pokazao kao malo broj nas kupna. Koga? Apostanika salatu wa al je uslio prijabitke na medu da će se sresti sa koji kojiso šta? Kojiso malo broj. اذا ريكم الله في منامك قليل ولو اراكم كثيرا لفشلتوا اكاجلتي الله جل شانه بوكازو у них он право брою ил колко еним било а не било колко не било 1000 то ки мосемана било 300 нешто каже а да ти е показао шта у њиговом правом брою лефешилту ولا تنازعتم ви би ali Allah jalla shanu sprecio da dotukate uči. Jo da Allah jalla shanu kono kaše i juriku muho i je tqit fi a'lih muqarima wi yqalliluk fi a'lih. Ikashe kada stesesu srali? Kada stesesu srali Allah jalla shanu je David vidiš da su ih vidjeli kao, kao šta? Kao mnogobrojnu skupinu. Kao sad ovde, skupim između ova dva Kur'anska ajeta, da napravimo spoj. Jer, draga braću, Kur'an nema tenakuda, nema kontradiktornosti u Kor'anu, nego samo treba razumijeti Kor'an, treba se vrati na govor mu fesira. Draga braću, prije nego što je nastupila bitka, Allah je dao mu je dao, da mušicu muslimane vide malo bro. Znači, da vide da ih je malo. Međutim, kada je počeo, Kada je došlo do same bitke, Allah je mu dao da je vide kao veliku skupinu, se mušljici prepali. Od čega se mušljici prepali i to je bio jedan od uzroka da izgubi bitku na bedu. Međutim, za ranskog muslimana Allah je dao da je vide kao malo skupinu. I ko što kaže Abdullah ibn Mes'al, radi Allah ta'ala anu, koji pripovije da ovaj događaj, kaže, pitao sam čovjeka pored sebe, kaže, koliko ih vidiš? Čuo sam stvari čovjeka, Azhabe kako pričaju, kaže koliko ih vidiš, koliko ih ima, kaže ja vidim da ima sedamdeset, kaže drugi ne nego ima stotni. Ovaj kaže ima i 70, ovaj kaže ima i stotni, međutim sari je bilo koliko, u sari je bilo hiljado. Međutim tu je Allahuadjalašanu u blagodat, koji je dao, znači Allahuadjalašanu u blagodat i Allahuadjalašanu milost, milost prema muslimanima u tom, u tom veburu. Znači, draga vreću, pogledaj, znači ti židovi, pored svega toga, Pored toliki ajeta, pored toliki dokaza kojima Allah Zalašanu dao, znači nisu tijeli da povjeruju poslanika alaihi salatu wasalam i sanima se vesilo ono što se vesilo. Znači iz svega toga jedan musliman treba da uzme povuku i treba da uzme poruku. Znači znanje koje ima, koliko god to znanje bilo, ukoliko to znanje ne bude pratilo dijelo, ništa nema koriste tog znanja. I zato smo govorili da svi slavniški činjanci pisali zasadne djela u kojima su govorili o vrijednosti znanja u kojima su govorili o tome, o tome kako se ponaša ona koji traže znanje. jo od glavnih stvari toga jeste da onaj koji ima znanje, da mora da to znanje da sprovodi u praksu. Jer kako danas, da kažemo, danas imamo veliki broj orientalista koji poznaju Islam i poznaju bolje život postanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam nego veliki, veliki broj muslimana. Poznaju život postanika alaihi salatu wa sallam. Poznaju islamsku historiju, poznaju islamske propise. Međutim... Ima ni ušao u njihovo srce. Oni ne kažu la ilaha illa la Muhammadu Rasulullah. Oni nisu to povjero, nisu to posvjedočili. Da li će njima to išta koristiti nas u njegu? Ili Na. ništa neće koristiti. Jer od osnovnih dilova imana jeste da posvedoči svojim jezikom la ilaha illa la Muhammadu Rasulullah. Da posvjedočiš svojim jezikom šta? La ilaha illa la Muhammadu Rasulullah. A isto tako, draga braću, čovjeku i muslima koji zna da mu je obavezno da kvalija pet vakar tamaza i da Allah Đalašanu naredio muslimanu u jednom danu i jednog noći da obavlja pet vakar tamaza. Onaj, međutim, ne obavlja ti pet vakar tamaza. Onaj koji zna da Allah Đalašanu zabrani određene stvari, međutim, ipak je ih čini. Onaj koji zna ovo, popet, znači, da ikakve hajde od tog znanja, da li će mu to znanje koristiti na sunnje, da? To mu znanje ništa neće na koristiti na sunnje. Jer svoje znanje koje je došlo u Kur'ani, u Allahu Allahom poslanika Muhammadu sallallahu alaihi sallam, čak i ovo što govorimo o obi sili, pogledajte siru, što je sira u stvari? Neko će reći što je u stvari obična historija. To je samo, da kažemo, hronološki prikazivanje, znači događaje koji se deseli, znači kada je bila ova bitka, kada je bila ova bitka i tako dalje. Međutim, kao što sam rekao na početku, za nas muslimane to nije tako. Mi ne čitamo Siru Abahu posanika arih in Sarato Saran kao nešto historijsko, kao neke događaj, nego čitamo to kako bi uzeli istoga pouke i poruke. I kako bi mnogi događaje koji su došli, čak koji su vezani za židove koji su vezani za kršćani, kako bi nas zastrašili. Kako bi na šta? Kako bi nas zastrašili. Kako mi ne bi imali te osobine kod sebe kao što su tada, u tom momentu, imali kršćani, kao što su imali židovi i tako dalje. Jer konkretno ovaj je događaj o kojem sada ovdje govorimo. Jer ako ako vidimo siru života Allahovu od poslanika alaihissalatu wa saraf, draga braću, vidjet ćemo da nije ništa drugo nego. Jednak, historija ummeta, historija čitava historija islamskog ummeta, od poslanika alaihissalatu osana do sudnijih dana, međutim umalo. Historia čitava u genov ummeta, koji živi, koji će živiti hiljadama godina, međutim umalo. Allah je Jerašanu je dao toliko događaja u tom kratkom periodu u životu, Allahov posanika alaihi salatu sani, koji će se kasnije ponaviti. Koji će se kasnije šta ponaviti. Međutim, mi ako smo muslimani pametni, ako smo pametni muslimani, kao što treba da bude, čitat ćemo život posanika alaihi salatu wasalam, misko ga ćemo izmati pouke i poruke. I zato pogledajte ovdje, kako šta, kako židovi žele da vide lice muslimani. Šta danas u stvari hoće židovi, šta danas hoće u stvari kršćani? I što danas hoći sa mnogih tih stvarima koje plasiraju među same muslimane, kada je u pitanju Fesad, Fesad među familje, a posljedno Fesad među ženama. Znači, neće ništa drugo, osim ono što je ovo pleme u vrijeme posljednika, ali i salatu osalam, a tu je u stvari sami Fesad. I mnogi drugi događaj, pogotovo kada su u pitanju židovi, jedno što se dešava sa židovima, što se danas dešava sa židovima, znači vidjet ćemo usko, videćemo ćemo uskup usku povezanosti. I zato kažemo da je život sijiran poslanika salatu, salam, u slavih istorije čitavog ovog našeg umeta, međutim malo. I zato je na nama da uzimamo povuki i poruki i da razmišljamo. Međutim, nije kada dođemo nešto i površ, površinski vidimo. I mislimo da to nije lijepo i da to odbijemo. Kao što smo govorili o tome. Međutim, sada se konkretno vraćamo. Naprimer, neko će reči od muslimana, pogledajte kako poslanika to se nam ovde krši ugovor sa židojima jer muslimane ne trebno je da ispunjavaju govor. Međutim, vi vidimo u slavri ko je bio taj koji je, u slavri, pretršio govor. I velik, na veliku žalost, veliki broj muslimana i danas uzima istoriju Islama i čak siru poslanika Ali'in sada, to iz usta, odnosno iz stara, orientalista koji mrze, koji neboljako iz sada mrze islam. I zato veliki broj, kod nas, onim koji su pisali o životu Bože i poslanika Ali'in sada, o bitkama, Uzmali su jednoga istoričana, koji se zove Filip Hinti. Jednoga trščanina, koji se zove Filip Hinti, koji bio orientalista. I e na osnovu toga što vam spomenu u svoje knjizi istorije Arapa, pranosili su to u svoje knjige istorije Islama, sire, postanika, alihissalatu, assalam, itakotaj. Međutim, ja se zveća mi, kada smo bili na fakultetu, načetlj tolj godine, kada smo učili orientalistima, učili smo podjeli te orientaliste. I na međutim orientalistima ima šta? Oni koji imaju simpatiju prema Islāmu, Ima onih koji su ni tamo ni vamo, međutim ima onih koji baš mrze islam. Filip Hiti baš je tu spomenuo i u tu skupinu spada. Međutim, onih koji mrze islame stimane i koji su gledali na saki mogući način da ocrne život po sanitariju Saratu Saramu. Međutim, kao što sam rekao, znači na veliku žalost, veliki broj onih koji kod nas govore o i pišu o istoriji islama, I života Bođe poslanika upravo od ovog voluntariste uzimaju upravo od ovog voluntariste uzimaju podatke. Nađutim, građa brač, na nama je da čitamo život poslanika, a.s. ispera naših učenjaka I da razmišljamo te događaje i da vidimo kako su naši islamski učenjaci razumijeli i shvateli te pomenute događaje koji su bili. Te događaje koji su deseni. Jer u stvari kada razmislimo, vidjet da to nije ništa drugo Tako je Allah, ađeru vašana, osim jepota Islama. Ništa drugo, osim čista, fina, je potaj Islama, koja je došla u Koranu i u dijelima, u jeziku našeg poslanika. naših poslanika, sallallahu alaikum. Zadim, jedna od važnijih stvari, važnijih povuka i poruka, draga broća, to je jedan važan dio akideta, jedan važan dio islanskog mirovanja, to je el-vela wa el-bala. Ljubav i mržnje on A to je šta? To je ljubav i mržnja. I zato vidimo ovdje kako Bada ibn Islamek radi Allah ta'ala obraća se po saniku alihi salatu wa salam i kaže va abara'u i se od sporazuma koji je sam imao sa ovdje. Draga breču, od osnovnih stvari kojima nasuči Kur'an i Sunna Allahu posanika alihi salatu wa salam jeste ljubav ima Allahu i, Allah Ljuba i mržnja ima Allahu i mržnja. Ljubav i mržnja وإما الله سبحانه وتعالى رضي الله تلشان إذا دي السلام إذا كنت جاء بداود سنسنن وذبو ذر العفار رضي الله تعالى عنه لك وسنك صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الحب في الله والموت في الله ناقل يديل ناقل يديل لوبا وإما الله ومسنعو الله وحدثك ودبرا وإن عازبه كبن نبي شيب وسنك عليه الصلاة والسلام يركو أوثقوا على الإسلام الحب في الله والموت في الله Najčešća veza islama je ljubav ima Allaha i mržna ima Allaha. Draga, vraću što znači ljubav ima Allaha i mržna ima Allaha? Znači kada voliš nekoga, kada voliš neku osobu, ili kada mrziš neku osobu, ti je ne voliš ni ti mrziš radi te osobe zato što je ona takva, zato što je Allah za rašanu takvu stvoril. U smislu zato što je ovaj odame, zato što izgleda ovako, zato što govori ovako, Nego ga voliš ili mrziš radi njegovih dijela. Nego ga voliš i mrziš radi njegovih dijela. I dokaz tome je šta? Da je najveći nebjernik koji se suprostavlja Islamu. Ako primi Islamu, pokaja se ti svojih dijela, on postaje naš brat o Islamu. Međutim, što samo ovim hoću sad ovdje da kažem? Da ovaj, ovo je jedan veoma važan dio Akvide i važan dio vjerovanja, a mi smo zaboravili na njega. Jer upravo podijela među muslimanima, podijela na stranke, podijela na džemati, podijela na parti, dolazi iz razlova zato što se ova stvar nije razumijena. I zato ćemo, na primjer, vidjeti muslimane u jednoj jamje kranjene. Međutim, ova otiš u ovu stranu, ova SDA, ova otiš u BPS. I odmah radi samo toga SDA i BPS-a se mogu. Znači, ova ne ovo gleda ovako, ova ne ovo gleda ovako tako da. i tako daj. Jer da kažemo iz neke drugih stvari, zato što ova pripada ovom džematu, ova prip Znači, tu je veliki, velika bolest koja je zadesila muslimane iz razloga što nisu obratili pažnji na ovaj dio akidete. Pa se dešava da ako je neko iz našeg džemata, da kažemo ako nam je neko bliži, ako nam je neko odmjena, ako nam je neko ponečemu blizak muslimani, za njegove greške nalazimo pravdanje. Međutim, za greške drugogre ne nalazimo pravdanje, nego odmah napadamo. Ili da kažemo, suprotno. Znači, ta stvar ne smije da se desi nego ovdje odnos muslimana prema muslimanu treba da bude građa onako kao što je došlo u ovom Hadisu Božnog posljednika. A ovaj hadis ne iziskuje ništa drugo si pravo. Kada vidiš nekoga da radi nešto, on radi tako. Ovaj radi, ovaj ono radi to. Znači, ne smiju druge stvari da se miješaju po odnos prema tome, nego sama je njegova djela. Nego je njegova djela. Pa voliš koje svojo, više voliš onoga koji je po svojoj manjštini bliži Islamu, ne bliži istini, nego onog drugog. A onog drugog ne mrziš, nego voliš ga možda malo manji. Znači, to je nešto što se traži od nas. A ne da volimo na ostalo nekih koristini u njavučku, na ostalo pripadnosti strankama, na ostalo pripadnosti džamatima, i tako da Nego, mora tvoj odnos krema svakom muslimanu koji kaže La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, da bude čist, da bude istin. I zato pogledajte Allah, u sanih, u jednom hadisu, u kojima islamski činjac kaže da ima veliku vrijednost. Jedan broj činjaka kaže da ovaj hadis četvrtina Islama, jedan broj kaže da je od Islama, jedan broj kaže da je od Islama, a to je kada Boži posljednik, alim sallat wa sallam, kaže edimu nasiha, vjera je savjet. A to je kada Boži posljednik, sallallahu alim sallam, kaže edimu al nasiha, vjera je Ova Ovaj izraz u arapskom visku, al nasiha, može da znači, ili zmeđu ostalog odnost. Znači iskren odnos. Znači, iskren odnos. Iako može da znači šta i kada nekoga sabituješ. U arabskom jeziku se kaže, Nesah al Asad, očistio semejet. O potrebi sova izraz, -o početka, se izraz koji dolazi od naslihat. I dok je do početku hadisa imamo da je vjera sabit. Pa reko še, kom je Allah opusten? Pa kaže, Allah, nerošani. Tako će sabituat Allah, nerošani, neš. Znači on da misli iskran odnos krema Allah subhanahu wa ta'ala. Od iskran odnos krema muslimaan. Međutim, na kraju hadisa se kaže i da imaš iskran odnos i da saviđujš, također imam odnosno vođe muslimana va ammatin muslimin, ništa, Naxe, na kage, posanik, salatu, sramodik, kage, i obične muslimane. I obične šta, obične muslimane. Znači ne kaže Boži postanik, alaihi salatu waslam odi kaže da je vera l da l l l l l l l l l l l l l l l l l l Znači, koliko god ima prema nekome dobar odnos, to ne treba da te navede da budeš nepravedan prema nekome. Pazi, znači da te ta dobrota navede da budeš nepravedan. Ili ukoliko nekoga ne voliš, to isto ne treba zna da te navede da budeš nepravedan, da budeš nepravedan prema nekome. U Božjih poslanika, ali se da sam. Kaže, ovdje kaže, vjera je savjet, iskren odnos, savjet ovaj. Pokoliko vidiš nekoga, posavjetu još da. Znači, jer u srnjadu Božjih poslanika, ali to sram je toliko došlo, stvari u kojima se govori šta je pravo muslimana prea muslimana. Pa se kaže وَاِدَسْتَنْصَحَكَ وَإِدَس, وَإِدَس, فَنصح, فَنْصَحْ لَهُ I kada od tebe zatraži sada, da ga posadićeš. Kada učin je ovo da uradiš. Kada se razboli da ga obiđeš. Kada umri da mu kanjaš Kada o Znači, mnoge stvari koji su došle šta su prava i obaveze, rada braću prea muslimana. A tu pravo vidimo ovdje. Znači, da je ta iman u ovom djelu ovom je što uradim u vidimo, Znači, jednu čistinu, reprimansku je čistoću. A to je, znači, koliko god je bio prijatelj svoje židoje, koliko god je imao, sada ima neke dunjavničke koriste, obraća se poslaniku Ali, s salatu je sam. Zaraz, kudim beja, Abdullah bin Ubeja, imenu salula, ne kaže Allaho, poslanici, ja se odričujem od onoga, odričujem se od sporazuma koji sam imao sani. Odričujem se od sporazuma koji sam imao sani. Znači, je bilo, da kažemo, ovo smo spomenuli, znači, samo nekoliko događaja iz kojima smo, Više je htjela da uzmemo pouke i poruke koji su bili između bedra i uguda, jer ćemo vidjeti kasnije, znači, dolazi do bitke na bedru, a povod za ovu je došlo, također je vezano za karavanu. Također je vezano za karavanu, a to je da su mušici meke nakon, da su mušici meke nakon čega, nakon bitke na bedru, ponovo razmišljaju kako da pošalju karavanu šanu. Kako da pošalju šta? Da pošalju karavanu šanu. I za nju Umay, je bio odgovor, Sarfan ibn Umayy, Umayyje Jedan od ljudi mu je postavio to, da ne idu putem ište Medine, nego da idu dalje putem, a to je putem šta? To je putem Iraka. Da idu putem koji će biti bliži, bliže Iraku. I on je to prihvatio. On je to šta prihvatio. Međutim, kako i kada, do posanika sallalahu alaihi wa sallam, dolazi ovaj hadak, što ćemo spomenuti da sledeći put, do posanika alaih salat rasana, Presreće i u Bukaravan, u svom putu do Šaama, gdje su oni pobjedni gdje se vraćaju u Meku, znači ponovno dolazi do jednog gubitka. Znači normalno, bitka ili boj nije bio kao što je bio kada je bilo bitko, bitka na Bedru, međutim nisu mogli da ostvaraju ono što su tijeli i onda mušicima ne ostaje ništa drugo nego da povedu vojsku, proti Mediji, da povedu vojsku na medinu i onda dolazi do bitke koja je odmah bila uz samu Medijinu, a to je bilo to je brdo na Uhudu, Muda dolazi dobitke namudu u cimu cimu Zallahu subhanahu wa ta'ala pomođu u vartu sadajimu Zauwek u toliku Dada se da smizu mi neki događa koji ismu kretos Po među uzi al pouke i porke Mualim Allah subhanahu wa ta'ala Nanas učini odani ki uzma il pouke i porke Allahu fasanika sallu allahu alaihi wa sallam Aqulu qawli hada